الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما لم نعلم تكن تعلم الحكم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا يا رب العالمين صحه وطلبا سمى الله سبحانه وتعالى انك الصلاه والسلام نبلغ الصن انك من محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم I njegovu časnu porodicu sve asahabe sve one koji ga svede do sudnjega dana svaki vjernik i svaka vjernica na svome putu do Allaha subhanahu wa ta'ala njegova zadovoljstva do Allaha i nagrada njegovih džerneta na drugom svijetu moraju Šalani, mnogo činja. Neminovno moraju i snalaziti iskušenja. Zar misle ljudi da kažu samo mi vjerujemo da neće biti posle iskušani? Zasvigodno moraju nas nalaziti iskušenja. Vjednik i vjednica na ovome svome putu do Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog zadovoljstva... Moraju se boriti protiv mnogo čega. Moraju se suprostavljati mnogim svojim neprijateljima. Zasigurno prvi, najčešći, je Allah najbolje zna, neprijatelj protiv koga se odlučno mora boriti je s tenefs duša da mora da ukroti i da vodi svoju dušu bogobojaznošću i da wa je njegova zadovoljstva. Da se odupire svojim prohtjevima, strastima, svoje duše, jer duša kako nam je poznata iz Kur'ana, a iz prakse i života duša postiće na zlo. Zatim, neprijatelji Islama koji se bore protiv Islama i muslimana, danonočno i ta borba će ostati do sudnjega dana Zatim, Allah najbolje zna, jednako kao i prvi neprijatelj po svojoj učestalosti, po svojoj snazi, po svojim spletkama, jeste dakle i taj nevidljiv i Jeste šeitan. Šeitan, njegova došoptavanja, njegov dodir, njegov napad, sve ono dakle što biva, ponajčešće je prouzrokovano njime, nevidljivim neprijateljem šeitanom ili njegovim sjedbenicima u liku ljudi. Pa ćemo večeras uz Allahovu dozvolu govoriti večeras, petak i u nedjelju nešto o tim njegovim djelovanjima, njegovom neprijateljstvu, vidovima neprijateljevanja prema čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima spomnije to šeitanov neprijateljstvu prema nama, njegovo nastojanje da nas obmani, da nas odvede na stran puticu. a kada čovjeka odvede na stran puticu s pravog puta izvede ga na stran puticu onda se okrene od njega kao što Allah spomnio u suri Al-Hashr pa kaže kametheli šeitan id qala linsani kfur falamna kafara qala inni beri umink sličan je šeitanu koji kaže čovjeku nevjeruj, uznevjeruj Nemoj da vjeruješ, a kada čovjeku znavjeruje, kaže šeitam, ti se mene više ne tičeš. Ja sam tebe odradio. Ti se mene više ne tičeš. Ili u suri Elamfal, kada spomne nevjernike, kako ih je doveo na mjesto njihove pogibi, zatim so se odvoji od njih. Wa idh zajjena lahomu šeitanu a'mala, wa qala, la galiba lakumul javma minan nas, wa inni jaru lakum. I kada im je on uljepšao njihova djela, vi ste, skupina, vi ne pobjedi, vi ste nadmoćni. Kada ih je doveo na poprište borbe i rekao danas vas niko od ljudi neće pobjediti, ja ću vam biti štićenik, ja ću biti uz vas. Fa lemma te ra'atil fi etani neka sa alaqibih. Va kale, inni beriju mink, inni aramele inni akhafu Allah, vallahu šedilu liqav kada se sukobile dvije skupine, kada se vidjela, ugledala, kada su na vjernike ugledali vjernike i šetan uz vjernike vidio i druge, Meleke podršku od Allaha subhanahu wa ta'ala rekao je, ja se odričem vas, vi se mene više ne tičete, ja sam vas doveo gdje treba, više, vi se mene više ne tičete, ja vidim ono što vi ne vidite, i mene je strah Allaha, ja se bojim Allaha, Allah žestoko kažete. Obmanjuje čovjeka, kada ga obmane, odvede ga na stranputicu, dovede ga do propasti, do unuštjenja, odvoji se i smijemo se, smijemo se sa strane. Stoga svaki vjednik, svaka vjednica trebaju se upoznati sa tim šeitanskim spletkama, šeitanskim lesvesama, šeitanskim došaptavanjima, na koje sve moguće načine nastoji nauditi čovjeku, bilo u pitanju njegove vjere ili u pitanju njegova života na dunjalku, u pitanju njegova zdravlja i ostalo. A večeras konkretno govorimo o jednom od šeitanskih napada na čovjeka, njegovog ili njegovih slijepenika. Večeras nešto govorimo o uroku. O uroku. Najveći broj bolesti, a na nas ljudima uzrokovan je upravo ovim šeitanskim djelovanjima. Urok, sihr linski napad, linski dodir i slično. Najveći broj bolesti danas je izazvan time. I najveći broj bolesti liječi se šariatskim učenjem Korana. Najveći broj bolesti. Kod naših prethodnika znalo se desiti, ima primjeri i zabilježeni kod imama Ahmeda, kod Taberija, kod Ibn Abdelbera i mnogi drugi, da su ashabi, liječili svoje bolesne učenjim ruke. Da su liječili čak svoje bolesne hajvane, životinje učenjim ruke. Kada bi iz čista mira, što bi mi rekli, pao konj, pala jahalica, na zemlju učili bi im ruke. U bliži Hanzali, Nabdilbaru, Dibnumas Guda i sl. Učili bi im i posle bi životinje dolazile sve. I svi oni koji su oboljeli dobro znaju da u većinih slučajeva su oboljali upravo od ovoga. Upravo od ovoga. A večeras, dakle, govorimo nešto o uroku. U nedelju, ako budemo mogli, dakle, da obuhvatimo sve o siha. Zatim, ako bovda kasnije, ćemo govoriti o drugim džinskim, jeli, šeitanovim napadnima, a svakako, jel, u subotu, sutra, jeli, govorimo o greškama u namazu. Greškama u namazu. Dakle, urok. Urok, kada se govori o njemu, kaže se da je osnova uroka, da uglavnom urok nastaje iz zavidnosti, iz zavidljivosti. I počesto se i urok naziva hasedom, dakle zavišću. Čime se želi reći da je urok uglavnom izazvan, proizveden jeli okom ili nečim drugim detaljnim opisom, kao što ćemo čuti, popraćen zavidnošćom. Popraćen zavidnošćom. Dakle, čovjek vidi kod drugoga osoba, vidi kod druge osobe određene blagodati. Ljepota, imetak, potomstvo. A pa onda to počne da kola njegovom dušom, da kola njime. On ne može da uživa to, taj imetak, nije tako lijep. Pojavi se zavidnost u njemu, ne može da to ostvari on u svome životu, pa onda, kao što je poznato, jel' hased zavis, šta je? onda nastoji da te blagodati i od dotične od, osobe. I time se potpomaže svojim okom. Time se potpomaže svojim okom ili nečim drugim i na takav način uriče tu osobu da osoba biva, jeli, stavljena na iskušenje da uništio je se taj ime i tak i slično. Isto tako, kažem, osnova za, osnova uruka je zavidnost. Ali ne mora biti. Ne mora biti popraćeno uvijek zavidnošću. Može tako dakle i divljenjem. Da se čovjek zadivi, pa ne spomene Allaha. Nema lošu namjer, nema loš nijed. Čovjek može da urekne svoju djecu, može čovjek da urekne svoj metak. Kao što je spominjalo tako u kada je ušao jedan od onih vlasnika Bahči, ušao sav zadivljen, pa mola je rekao, zašto, kada si ušao, zašto nisi rekao, maša Allah, la kuvvete illa bila, zašto rekao, maša Allah, nema snage, nema moći osim sa Allahom. Jeli? Dakle, može čovjek da također urokne sebe, svoj imetak, drugu osobu, svoju djecu ili slično, izbog, izbog divljenja. U Kur'an i Kerim spominje urok. Allah subhanahu wa ta'ala spominje urok. Spominje se u Surijal Qalem, 51. ajatu, kojem kaže Allah jalla wa وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ سكورودا تेनेвідници оборе своїм поглядами سكورودا تेनेвідници оборе بي абасаріхим своїм поглядами када чуюл ഖуран On Muhammede, skoro da te nevjernici obore svojim pogledima. Kaže Ibn Abbas, njegov učenik Mujahid i drugi komentatori Kur'ana, alihim rahmatullahi žmein, skoro da te ureknu svojim očima. Oni nastoji da te ureknu svojim očima i skoro da te pod tim urokom obore. Skoro da te obore. Iz čega se zaključuje da urok zasigurno postoji i da je dejstvo uroka i takako veliko. I te kako veliko urok postoji, čovjek može biti urečen i može pod dejstvom, dakle tog uroka da doživi da mnoho šta. I drugi kuranski ajat u kojima se spominje hased urok. Hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam brojni koji govore o uroku i načinu njegova liječenja. Pa se bilježi od Đabira ibn Atillaha radijallahu anjhuma da je rekao Allahov poslanika alihi salatu urok uvodi čovjeka u kabur. Urok uvodi čovjeka u kabur i dovodi devu pred lonac. Kad se urekne, ako se ne bude liječila, nema ništa od nje. Ne može iskoristiti, osim da se zakolje. Urok uvodi čovjeka u kabur. Dakle, toliko može da ima dejstvo da čovjek umre od njega. Također, došli u hadisu Abu Zarra, radijallahu ta'ala, da je rekao Allaho poslanike, urok se može toliko čvrsto, jako, vezati za razum nosu, razumna je osoba, da ga snađe urok, toliko jako ga spopadne pogodi, da ga odvede na uzvišicu i od sve od njega. Kaže se u komentaru, može čovjek po dejstvom ka da ode na brdo i da se vaci iz brda. Zatim stoji također u hadisu Đabira, radijallahu talanda je rekao Allahu poslanika alihi salatu wasalam, najviše ljudi iz moga umeta nakon Allahove odredbe umire od uroka. Najviše ljudi iz moga umeta nakon Allahove odredbe umire, umire od uroka. To jest, nakon nečega drugog što je određeno Allahovom odredbom najviše jeli, umire od uroka. Od džabira radijallahu talam također se spominje da je Allaho poslanika alihi sallatu islam rekao Esmi, kćerci u mesa, šta je to pa vidim svoju djetri, dječicu, svoga brata, mršal, slabo. Este potrebni potrebni ničega? Nemate šta da jedete, da vam pomogne. Este li potrebni? Kaže ne, već ih urok brzo pogađa. Urok djecu brzo pogađa, ne mogu nikako da... Sve ovo kripe što kaže, ne može nikako, ne mogu nikako da se trgnu, u ruki ih pogađati. Pa kažem uči ima rukju. Nije htjela, pa kaže uči ima rukju, uči ima rukju od toga. Od Ajše radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahu u poslanika alihi salatu osallam naređivao da se uči rukja od uroka ili za uruk. Također u hadisu ibn Abbas radijallahu anhumah prenosi se da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao doista urok priziva propast. Ko bude urečen, ne bude se liječio, može dakle umrijeti, može dakle propasti. I mnogi drugi hadise koji ćemo spominjati. Povodi uroka da čovjek urekne drugu osobu slični su kao i povodi zavidnosti. Zavidnosti. Čovjek neprijateljuje s nekim, mrzi nekoga, pa sr što taj drugi posjeduje, on prezire i mrzi i nastoji da taj drugi zgubi pa se pomaže mnogo čime siherom, odlaskom, gatalima, siher bazima i tako dakle on u je li ne spominjući Allaha subhanahu wa taala ili hvali veliča taj njegovita koji on posjede ne bi ga dotični zgubio zna takođe da bude povod uрока o holosti povod oholosti Jeli, kada čovjek uživa i imetak i oholi se nad drugima, ukoliko primijeti da neko drugi ima imetak kao i on, da nastoji da ga uopne kako bi on i da bio poseban. Slično je ljubav za voćstvom položaj. Naročno, dakle, ukoliko taj položaj, to voćstvo, a obično je tako, zaslužan je toga samo jedan čovjek. Mnogi se takmiće, natječu da duđu na mjesto jali na položaj vodi, ali ne možemo sim jedan, onda mnogi zavide u riču svašta rade da bi drugi posustali, zostali, napustili taj svoj cilj, došao jedini pa i mnogi da dakle, drugi, mnogi drugi razlosu. Dakle urok može biti okom, može biti detaljem opisivanjem osobe i onoga što se zvali u reči kod nje. Nije samo okom da neko vidi kako drugi ima imetak, kako drugi ima lijepu porodcu, mnogo jeli, djece i slično, već može dakle iz te svoje želje jeli, za uništenjem i imet kako druge osobe svoje zaviste i ga detaljno opisuje na takav način, jeli hvali, hvali ga i njegov imetak da bi dotični propao. Može dakle da bude okom, može da bude detaljnim opisivanjem. Može da bude ljudskim okom, može da bude činjskim okom o čemu treba posebno voditi računa. Može da bude ljudskim okom i toga se treba čovjek čuvati, ali može isto tako da bude osoba urečena džinskim okom. Zato one koje provode satima pred ogledalom, bolje je bi bilo da provode satima u zikru. Da sate provode u zikru. Ima žena, ima djevojaka koje do ogledalom se dotjeravaju satima i satima nisu svjesne da ih džini mogu I mnogi su primjeri kada se pristupi liječenju, pa oni koji idu dalje razgovaraju sa onima koji se nalaze osobama, dakle džinima, džinima znaju reći, ona je za mene. Ta, kogod dođe da je prosi odbija? on je u njenim očima ružan, uvijek nešto fali, uvijek postoji neka manhana ili udase se, pukne brak. Uda se, pet, šest brakova promijeni. Ne može ni u jednom braku da obstane dugo. Kada se pristupi liječenju, progovor iz nje kaže ja sam taj, svakako Allah, je jeliko dozvoli, ja sam taj zbog kojeg ona ne može da ostane ni u jednom braku. Ona je zamen Ja ne kažem da žena ne treba da se sređuje svome čovjeku. Treba da se sređuje, ali ne traži to sad. Žena toliko, jeliko, sjedi predogledala. Dakle, treba se čuvati džinskog uroka. Džin može ureći. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže Doista vas on i njegovi sredbenici, ostali džini, ostali šeitani vide sa onog mjesta sa kojeg vi njih ne vidite. Oni nas vide, mi njih ne vidimo. U hatisu je došlo da je rekao Allaho poslanika alihi salatu wasalam za stor štit ono što će štititi vas i zastirati vas, vaša stidna mjesta od džinskog oka u nožniku. zastor između džinskog pogleda i vaših stidnih mjesta u nužniku, kad odete u nužnik jeste da prije, nego li uđete kažete Bismillah oni su tu to je njihovo jedno od staništa jedno od njihovi staništa, nužnik te se obavlja nužda i druga nečista mjesta oni tu obitavaju a da bi zaštitio svoje stidno mjesto od džinskog pogleda, od uroka u strani džina da kažeš, da kažeš prije ulaska u nužnik bismillah. Spominje se hadisu da je Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, uticao se od džinskog oka i od ljudskog oka. Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kada su objavljene zadnje sure, il mu'avu i kul a'udhu bi i kul a'udhu nas, ostavio je dove, a zamijenio, dakle, to svoje traženje utočišta od džinskog pogleda i ljudskog pogleda u ovih sura. U kući jedne od svoje supruga u Moseleme, jedne prilike kada je došla Allahov poslanika alaihi sallam, onu sluškinju koja je pomagala u kućanskim poslovima, primijetio je tamno. Njeno lice bilo tamno i ružno ga pogledala. Imala ružan pogled. a pa kaže, učite joj rukju, pogodio joj je pogled. Učite joj rukju, nju je pogodio pogled. Kaže se, u komentaru ovoga hadisa, nju je pogodilo džinsko oko. Džinski pogled. Kako kaže Hatabi, džinski pogled, džinsko oko pogadja bolje negoli pogadja koplje, negoli pogadja strijela, negoli pogadja netak. Džinsko oko, nema što. Dakle, uruk je zasigurno istina. Allah ga potvrđuje Kur'anom, brojni hadisi spominje se uruku njima i uruk je doista istina. Kao što kaže prejavstvo na Allahov poslanjika, doista je Urok istina. Doista je uruk istina. I najviše ljudi iz moga umeta nakon Allahove odredbe umire, umire od uroka. Dakle, istina je i njegovo dejstvo je i tekako, i tekako veliko. <kuh> Kako se liječi urok? Kako se liječi urečena osoba? Liječi se na dva načina. Jednom od ove dvije metode. Ukoliko iznena da se promijeni njeno stanje, pretpostavljamo da je urečena. Ako sumnjamo u nekoga, ako pretpostavljamo da ju je neko mogao ureknuti, ne znam, bili smo zajedno s njim, treća osoba je prošla, nešto je rekla, odjedan put njegovo stanje se promijenilo, sumnjamo na tri, tu treću osobu, sve je bilo u redu dok ona nije došla u naše prisustvo. Kada je došla, odjedan put promijenila se ova, ovaj, Ahbab, ovaj druga ova druga osoba. Ukoliko se zna, pretpostavlja u tu jel, treću osobu, onda se traži da bi otišlo od ovoga, to što ga je snašlo, traži se od te treće osobe za koju pretpostavljamo da ga je urekla, traži se da se okupa ili da se abdesti, da opere one dijelove tijela koji se uglavnom peru prilikom abdesta i da se tomu vodom pospe, jeli, da se ta voda pospe po urečenoj osobi. Da se tom vodom okupa, da se ta voda salije po urečenoj osobi. Spominje su hadisu Ebu Mami ibn Sehla ibn Hunayfa. Ebu Mama, sin, prenosi slučaj svoga babe Sehla ibn Hunayfa. Da se jedne prilike kupao na polju. Sehla, njegov bavo. I bilo je zastrt pregradom od pojasa nadole. Bio je zastrt. Kupao se i njegov gornji dio od pojasa gore se vidio. Pa je putem prošao Amiribno Rabija. Asha. Asha bi su dakle. Pa je prošao Amiribno Rabija i vidio Sehla kako se kupa. Od na gore vidio ga. Kako se kupa. I kaže, tako mi je Allaha dodan danas, dologa dana nisam vidio tako lijepe kože kao kod sahla. Nije rekao, maša Allah, te barak Allah i sl. Već, vidio ga kupa se lijepog izgleda, lijepe kože, tako mi je Allaha dodan dan danas nisam vidio ovako lijepe kože. Sahle od pao. Čim je ove riječi izrekao Amr, sahle pao. Pritrčali su Ebu mama i drugi, njegov sin i drugi, pritrčali su, ne je znakove, nikad, ne diže glavu. Pa su požurili do Allahov poslanika, alihi salata. Odnijeli ga i kažu Allahov poslaniće, možeš li mu kako pomoći? Ima li nešto kod tebe za njega? Da li bi mu htio pomoći? Pa kaže, pita Allahov poslanika, alihi salata, u nekoga? Da li sumnjate u nekoga da je neko bio od ljudi razlogu Ove njegove bolesti. Pa kaže, sumnja mu Amira ibn Rabiju. Sumnja mu Amira ibn Rabiju. On je prošao, rekao te riječi, od jedan put se hel je pao. Promijalo se njegovostanje. Kaže, zovite mi Amira. Pa je došao Amir i Allahov poslanika, ali Salatu i salatu sam zaštoko ga ukorio. Rekao si, zašto da jedan od vas ubija svoga brata? Zbog čega da jedan od vas ubija? ubija svoga brata, zašto nisi kada si primijetio kod njega nešto lijepo tražio od Allaha breketa za njega sada se abdesti, sada se okupaj radi njega okupaj se za njega da je donesena velika posuda Amir, Ibn Arabi, samo dom u kojoj je oprao ruke, šake, oprao lice, oprao ruke do iza laktova, besnu paljevu, lijevu oprao desnu pa lijevu nogu, koljena zatim opravo ispod svoga donjegog krtača, dakle od pojasa na dolje, opravo svata voda, ili sve je to opravo, sve dijelove tijela je pravo nad posudom. Jer svata voda od pranje treba da se skupi u tu posudu. Ne da se razbacuje, već da se skupi i tako skupljena voda, dakle koja je padala sa tih dijelova tijela koje imam pravo prilikom uzimanja abdesta, posuta je po sehluba koji nije dizao glavu, nije davao nikakve znakove. Posuta po Sehlibnu Huneifu i Sehlibnu Huneifu je ustao. Kaže, Ebu mama, otišao je sa onima koji su ga donijeli. Otišao je sa njima kao da mu se ništa nije ne desi. Pa se dakle na osnovu ovog hadisa preporučuje da se urečena osoba, ukoliko se dakle zna, koju je urekao, pretpostavlja se da te dakle od te osobe urokljivca tog traži da, kada mu se donese velika posuda, da opere svoje šake, zatim da uzme iz te posude vode, ispere svoja usta, svoj nos, vraćajući vodu iz usta, iz nosa u posudu. Zatim da opere svoje lice, da stavi lijevu ruku u posudu, zahvatajući vode i da opere svoju desnu ruku, zatim desnu, da opere svoju lijevu ruku, zatim desni lakat, zatim lijevi lakat, zatim desno stopalo, zatim lijevo stopalo, desno koljeno, lijevo koljeno, zatim ispod svojih lača ili šta već nosi dola. Da opere ili svoje tijelo. Da se pere, sve bi to trebalo činiti nad dakle, posudom. A voda sad njegovih dijelova tijela koje pere pada u tu postu. ili možda u kupatilu banjela, da se začepi dole kada, da ne otiče ili se na takav način skupi ta voda. Zatim da se straga, jeli pospije po glavi, sa zadnje strane po glavi, po bolesnoj osobi, nišalvohutala, veli na takav način ta bolesna osoba će, ta bolesna osoba će, nišalvohutala, ozdraviti doći sebi. Na ovakav način se liječi ukoliko se predpostavlja ili zna, dakle, da ju je urekla neka osoba ko je ta osoba, zna se, pretpostavlja se. I, ne znam, starijih i malo ovdje, stariji, pričali su nam da se dešavalo i nama jel uđe ta i ta u kuću, pogleda, samo što pogleda djecu u krevecu, oto, čita u noj, svalja proplakati. Nisu znali kako liječiti. Na ovakav način se, dakle, liječi ukoliko se zna ko je ta osoba koja uriči. Ako se ne zna, pretpostavljamo da je riječ o uroku, ne znam se koji je urekao tu osobu, on onda se taj urok otklanja učenjem šerijetske ruke. Učenjem ruke o čemu ćemo, ako Bog da na kraju je li govoriti? Koji su to otprilike eti koji se uče, uče kod ruke i određeni je propisi vezano za ruke? Osnova je dakle, da čovjek uči to sebi. Dakle, liči se na takav način, ali svakako trebao biti čovjek Štititi se, čuvati se od uroke, čuvati se od zihra, čuvati se od džinskog dodira, džinskog napada. treba bi čovjek čuvati se od toga, štititi se, odnosno pridržavati se za, za, zaštita. Ako ga Allah iskuša? ako Allah bude htio, nema toga koji ćete zaštititi od tog iskušenja. Ako je Allah odrebao. Jer znamo, spominat ćemo ako Bog da u nedilju, da je napravljen zihra najboljem? pre njoj. Mohamedu alihi sara, bi lježi Bukharija. Jer u dostorom hadisu se spomnije napravljeni sihre Allahom poslaniku aleyhi salatu oselam koji je držao nekoliko mjeseci. Pa mu je Allah u snu pokazao šaljući dva meleka u liku čovjeka koji su sjeli jedan pored njegove glave drugi pored njegove i nogu i razgovarali šta je ovom čovjeku bolestano. Čega je bolestano sihra? Ko mu je napravio sihra? Lebed ibnule Asam. Gdje mu je napravio? Napravio mu bunar. Na što mu je napravio? Napravio na češalj i kosu pa je otišao i pronašao sihru tombuna. Ja. Dakle, Allaha ko hoće da te iskuša, onda nema toga što će te zaštititi. Ali treba čovjek da se pridržava ovih zaštita. Zašto? Zato što čovjek obolili od uroka ili obolili od sihra ili nečega drugo od džinskog ili ulaska, dodira, napada, onaj koji se bude pridržavao ovih zaštita, lakše će se uz Allahu dozvolu izliječiti. Za razliku od onih osoba koje nisu znale za Allaha, Ne znaju za Allaha, kod koji se taj sihr ustalio godinama i o njima. Teško je izliječiti tu osobu od sihra. Teško je istirati te džine iz njega. Ovo uglavnom. Zato tako dakle, čovjek treba da se pridržava. Treba čovjek da se pridržava. Čega? Učenje Korana. Učenje Korana je zaštita. Učenje Korana je zaštita. Da što je god moguće, više češće učimo Koran. Kada se kaže učenje Kur'ana, misli se učenje Kur'ana od strane nas. Od strane nas. Učenje Kur'ana tamo negdje na računaru, na televiziji, otvoriš tamo Mekalaj i pustiš da uči Kur'an cijeli dan. To, ama baš, ništa ne pomaže u zaštiti tebe, u zaštiti kuće i sl. Naprotiv, ne budeš li obratio pažnju na to učenje Kur'ana, Pustiš, hodaš po kući, tamo žena razvija pitu, misli šta će, krompirušu, maslanicu, bureka, a tamo uči, jeli, Kur'an. Na razmišlja o opšte, ne posvećuje pažnju Kur'anu, ti voziš se u autu, pričaš sa svojima, pustio si dole uči Kur'an. Ili sam si u autu, pustio si ko biva, hoću da, jeli, pratim učenje Kur'ana, ali misli, odlutale, skroz, o desetom tamo razmišljaš, islamski učenjaci kažu da je to ismijavanje sa Kur'anom. Učenjaci kažu da je to ismijavanje sa Kur'anom. Jer kada se Kur'an uči, treba ga slušati i treba razmišljati o onome što se uči. Onaj koji pusti sebi u kući Kur'an, treba da ga pusti s ciljem da nauči određene sure. Jer je potvrđeno I zna se da kada čovjek sluša određenu suru duže je vremena, da mu je lakše poslije da je naučiti. Ili da pusti sebi sure koje već zna. Da bi obnavljao, ponavljao te sure. Pustiti onako da uči Kur'an i na to ne obraća pažnju, nije u redu. Kažu islamski učenjaci da je to jedan od vidova ismijavanja sa Kur'anom. Znamo mi često pustiti na večer je Kur'an da zaspimo lakše, bolje. Da to nema u san. Možeš pustiti Kur'anske sure samo one koje znaš, pa da dok ne zaspiš, slušaš i ponavljaš. Ili, kao što rekohone sure koje hoćeš da naučiš, onako da pustiš Kur'an i da razmišlaš o petom i desetom dok ne zaspiš, to nije u redu. I dakle, samo učenje Kur'ana sa tog CDA računara, od čega više, za zaštitu tvoje kuće ništa ne koristi. Poznatom je Hadisu da bi trebalo proučiti suru Al-Batara svaka tri dana u kući. Svaka tri dana u kući trebalo bi proučiti Sur el-Bekar, kako 48-49 strana. Proučiti. S tim nije S tom namjerom, s tim ciljem. Pustiti da neko drugi uči, od toga nema koristi. Jer je prejasno došlo u hadisi Kutsiju da je rekao Allah džalla wa'ala ja sam sa svojim robom kada me spomene pomjerujući spusne. Ja sam sa svojim robom, sa svojom pomoći, uz njega, sa svojom područkom. Što to? kada me spomeni pomirujući svoje usta to što pusti učenik anatomu mnogo ne to mnogo ne koristi kao zaštita da na ovakav način uči Kur'anski surom da nema smetnje dakle učenje Kur'ana u mnogim Kur'anskim ajetima spominje se da nam je Kur'an šifa jer Kur'an lije kulu huwa lilldina amanu hudaw wa shifa ratib vjernicima on doista Kur'an je uputa uputa jeli, i brojni drugi Kur'anski ajeti zatim Pridržavanje i ustrajavanje u učenju jutarnjeg i večernjeg zikra. Jutarnji i večernji zikr je zaštita od uroka, od zihra, od džinskog napada, džinskog uticaja. To je jedna od zašta. Ako te Allah iskuša, to je druga stvar. Ali time se čovjek štiti. I trebali bismo da se pridržavamo ovog jutarnjeg i večernjeg zikra, odnosno zikrova koji se prenose od Allahov poslanika, ali i salatu sam da ih je učio ujutro i na večer, ili samo ujutro ili samo na A, Nama su date određene kartice, u određenim knjigama, spominju se zikrovi dove, jutarnji večernji zikr. Dosta u tim jutarnjim i večernjim zikrovima slabih dove, ima slabih hadisa, o kojima se ne radi. Mnogo šta mi učimo i ujutro i na veče jedno te isto. A od toga bi Allahov poslanika alihi salucan nešto učio ujutro, nešto učio na Nije učio isto i ujutro i na Kao što je došlo u hadisu, da je došao jedan od ashaba i požalio sa Allahovom poslaniku alihi salucan da ga ujeo akreb, da ga ujela A kaže da si rekao navečeka, kada si zanočio noči o Eudzuubi kelimatilahhi tam,matim, Šrima chaak. Ja se utječem Allahu sa njegovim potpunim riječima od zla svega stvorenog, od zla svakog stvorenja Ne nebite u jeho akraku. Ove riječi se uče samo naveć. Ne uče se udubi kelimatilah tam,mati, Šrimaak. To je dakle od večernih zikra. I mnogo, dakle, drugih stvari. Raditu bi Allahi rabba, obi l'islami dina, obi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallama nebija. Ja sam zadovoljan Allahom kao svojim gospodarom, islamom kao svojom vjerom, Muhammedom alaihi salatu uslamom kao svojim vjerovjesnikom. To su lijepe riječi i to je poseban zikr, ali kao jutarnji i večernji zikr ne. Hadis-slam. To se nauči ujutroj i na večer. I brojni drugi zikrovi u kojima, dakle, ima kako ima tako je treba podučiti tome jer je to uz Allahu dozvolu zaštita šta se uči ujutro šta se uči navečer i pridržavati se toga stoji dakle je Allahov poslanik alihi sallallahu aleyhi ve sallam preporučivao da se uči kula udabraka udabra bilnas kula udabraka udabra bilnas o vjeriti auzubikalimatillahi tamatin ta min sharri ma khalq nakat zatim bismillahil ladzi la yedurru bi ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim Kako je došlo ko prouči ove riječi ujutro i naveče, nećemo ništa nauditi. Ujutro sve dok ne omrkne i naveče kada prouči je li sve dok ne odsane. Ajtul kursi također i slično. Dakle pridržavanje za jutarnji večernji zikr, učenje Kur'ana, također pridržavanje učenja zikra, da se da učimo zikr, da se pridržavamo, usrejavamo u učenju zikra pred spavanjem. Pred spavanjem. A učimo zikr pred spavanje. Ajtu l-kursi, zadnja dva ajta, sura il-bekare, amen ar rasul, da ju kenifu Allah, nafsim ila l-usaha. Poznat vam je hadis, Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala, da je Allahu posanik, alihi salatu, sam njega, jedno vrijeme postavio da čuva magacij, da čuva zekat sadako. Ono što je skupljeno od Cekrata, od Sadake, na jedno mjesto je stacionirano, skupljeno, odakle se poslije dijelilo, Pa je bio zaduženo Ebu Horeira, radi Allaho tal, poznat radi, često spoli. Pa je jedno večer došao kradljevac. Šunjao se, htio nešto da ukradi, pa ga Ebu Horeira, radi Allaho tal, uhvati pa. Kaže, vodim te Allahom poslani koalizu, kaže, nemoj miski, jadnik, siroma, ja moja poruca, nemam šta jest, pa se Ebu Horeira Sutra dan, na sabah, pitao ga Allaho poslanika Alisa. Šta ti je bilo sa sinoćnim posjetjecima? Kaže, tako i tako. Kaže, ma innoho kedabao sejoud, slagao te, doće opet. Kaže, buhori, znao sam da će doće opet. Jer je rekao poslanika Alisa, da će doće. Kaže, drugu večer je došao. Uhotio ga, idemo. Kaže, ne, siroma ustiga. Treću večer, kada je uhotio, kaže, gotovo je. Vodim te Allahom, poslaniku Ali Issa. Nema više opravdanja. Kaže, nemoj, podučit ću nečemu što će ti zasigurno koristiti. Nemoj ga samo voditi, poslaniku Ali Issa. Podučit nečemu što će ti zasigurno koristiti. Nemoj nikada, kada lekneš na večer, da ne proučiš ajetul kursi. Kada god lekneš na večer, prouči ajetul kursi. Da ćeš imati čuvara u sebe sve dok ne osvaniš i ništa ti neće nauditi, sve dok ne osvaniš. Nemoj nikada kada legneš na večer, da se desi da ne pruđiš ajtul kursi. Ako pruđiš ajtul kursi imat od Allaha čuvara pored sebe. I ništa ti neće moći navoditi dok ne osvaniš. Pa sutradan obavještava Allahov poslanika alihi salatu. Sam je Buhreire o tim riječima pa kaže sadakat la huweketu. Istinu ti je rekao jako mnogo laše. To je bio šeitank. Kaže Buhreire to je bio šeitank. On ti je dolazio Ali Kucovića i rekao ti je istinu da terliči poprouči i naveče pred spavanje imaće od Allaha čuvara i ništa mu neće moći nauditi do, dok ne osvane. Dakle Allahov poslanik Ali salatu samje to potvrdio i toga bismo se trebali toga bismo se trebali pridržavati. I također je došlo hadis od nas udarije Allahu tealan ko noću prouči zadnja dva ajeta sure Al-Baqara amene Rasul, jel, 285. i 286. a zadnja dvajeta sura Bekara, bit će mu dovoljna kefeta. Razilaze se učenjaci hadiza, komentatori, šta znači bićemo dovoljna, bit će mu dovoljna od noćnog namaza, da ne nosi noćni namaz ili zaštita, može, mišallahu, da sve ovo da obuhvati. Zatim, kako se zaštititi, kako mi i drugi, koji viđaju kod nas određene blagodati, ali mi kod drugih viđamo određene blagodati da ne bismo kojim slučajem urekli svoju braću njihovim metak da tražimo bereket za njih. Kada vidimo određene blagodati da uživaju. Pa, kao što ste čuli u Suri Al kef rekao je zašto kada se ušao u, svoj, jeli u svoju baštu, zašto bi se rekao maša Allah. Čovjek može dobro krenut svoje auta, a jes mi dobro auta, a, ah. stotir metara u gas. Verguvaj, verguvaj, verguvaj, i ostali svoje ime. Treba čovjek da čuva. I što go čovjek bude više čuvao, što go čovjek bude više zahvalan Allahu subhanahu wa ta'la, na blagodatima više će i zasigurno život. Va id te eddane robbukum, da in šekartum, la nekom. I sjetite se kada je vaš gospodar obznanju, ako mi budete zahvalni, ja ću vam dati da još više uživati. Ja ću vam dati još još više. U hadisu Amira ibn Rabije koji je urekao, jel'i seh, seh vas pominje se da je rekao Allah u poslanika, ali i salatu, salam, kada neko od vas vidi nešto na sebi ili u svome imetku što ga zadivljuje, neka uči dovu za bereket u tome, jer je doista u istinan ili u drugom rivajtu, kada neko od vas vidi kod svoga brata na njemu ili u njegovom imetku, nešto što ga zadivljije, je to uči i dovu za bereket, jer je urok toista istina. Allah me bari kalih, kaže Allahu, blagoslovimo imetak, podarimo bereketa u imetku, podarimo bereketa u toj blagodati jeli, i slično. I ako postoji mogućnost, ako se zna koja je to osoba koja uriče, treba od njej bježati što deli. Ako se zna ranije u tim Kada smo bili djeca, kada smo bili mali, znalo se koje osobe. Kao kod ljuđe u kuću, pogledate gotove, valjate i oplakate cijelu večer. Moral mati nas tada, nažalost. I nažalost i dan danas, ja kad sam skoro sam držao ovo predavanje, skratio što sam god moguće više mogao, o uroku, o sihiru, o džinskom napadu, uticaju u Saraju, puno, vakao sala bila. Poslije predavanja, red se ufatio, kolona. Ja imam te te probleme, ja imam te te probleme, ko liječi, daj mi broj telefona, živi bio, imali kakva knjiga, gdje mi donesite ajte, gdje mi donesite zikrove koje su učine. Najveći broj oboljenja danas je od toga. Pa ukoliko znamo za takve osobe, treba od njih bježati. Treba ih izbjegavati, ne treba čovjek sebe dovoditi iskušenja. I također, mada to kod nas danas nije moguće, u šarijetskoj državi, ako se zna za osobu da je urokljiv, urokljivac, pogledali nekoga, kaže, zine, samo spomeni nečiji mi tako to je. U šarijetskoj državi takva osoba se zatvara. Dajuju se što god želi. Apartman, ne znam kakav. Vile daju, daje se toj osobi se, jel i hrana, sve se donosi, samo se ne pušta da izlazi među ljudi. Kaže lukadi jad otanak. Takvoj osobi se daje sve, samo se ne pušta da izlazi među ljudi. Kako ih nebi, pogađalo svojim okom ili svojim riječima. I kaži, Marnevoj, ne znam da se neko od islamski učinjaka razilazi po ovome. Svi islamski učinjaka se slažu da bi na takav način trebalo postupati, trebalo postupati, jel' sa osobom Rokivce. I svakako ne treba čovjek pokazivati svoje blagodati, mnogo. Govoriti o svojim ciljevima, o svojim namjerama. Allahov poslanika, alihi salatu, sam često bi, jel' i kada bi htio negdje da ide, odlažio bi drugim putem ne bi mnogo govorio, osim posebnima sahabima, jel, svojoj šuri, jel, slično, kada je trebalo nešto da se uradi. Čovjek ne bi trebalo pokazuje svoje blagodati na takav način izaziva, jel, zavidno ljudi. Zavidno ljudi. Već ako ima blagodati, nemoguće je sakriti, onda neka nastoji prije svega da bude zahvalan Allahom na njima, ali da te blagodati podijeli sa drugima. I da te blagodati podijeli sa drugima kako se ne bi stvorila zaviste, javila zaviste u, jeli, drugih duš Dakle, urok je istina. Urok postoji. Bilo ljudskim okom, bilo činskim okom. Bilo okom, bilo detaljnim opisivanjem određenih blagodati koje se nastoje ureći. O tome govori Kur'an, o tome govore grojni hadisi Allahog poslanika, ali ih sa islamski učenjaci potvrđuju dejstvo uroka jeli, koje se naruč naročito javlja kada bude pomješeno sa... Ada bude pomiješano sa zavidošćom. Liječi se ili učenjem određenih kuranskih hajeta, zikrova, dova, ili ako se zna koja je osoba urekla dotično, traži se od nje da se okupa, da se opere, uglavnom da opere ono tijela koje pere prilikom uzimanja abdesta i da se svata voda skupi i da se ta voda pospije po oboljeloj urečenoj osobi. Na takav način. Ali trebao bi čovjek i čuvati se prije toga, prije za ga zadesi Ako ga zadesi, a bude se pridržava ovih zaštita, inša Allahu tava lakše će otići urok od njega, lakše će otići sihr i ostalo od njega, a te su zaštite učenje Kur'ana, da čovjek uči Kur'an, da se pridržava jutarnjeg večernjeg zikra, da se pridržava zikra pred spavanjem, da dovi al, za bereket, jel je određene blagodati kod brata, da se kloni osobe koja je urokljiva, svakako koja je sihir, koja ostaje se ne primiče, o čemu ćemo govoriti, je li? i ako postoji mogućnost da skriva svoje blagodati i svoje namjere. Subhani kallahu. Ima neko nešto da pita koji je, Sutra, znači, govorimo o greškama u namadu, vezanim za mjesta gdje se klanja i određenim propisima tih mjesta i onoga što se nalazi na tih mjesta, jel A u nedelju govorimo nešto o sihru, vrstama sihra, pokazateljima tih vrsta sihra, jeli, propisu siherbaza, propisu podučavanja sihra, jel i